Book two Sembilan puluh sembilan Neunundneunzig Neunundneunzig Genitif, Genitif. Kucingnya teman wanita saya Die Katze meiner Freundin. Die Katze meiner Freundin. Anjingnya teman laki-laki saya. Der Hund meines Freundes. Der Hund meines Freundes. Mainan anak-anak saya. Die Spielsachen meiner Kinder. Ini mantelnya kolega saya. Das ist der Mantel meines Kollegen. Das ist der Mantel meines Kollegen. Ini mobilnya kolega wanita saya. Das ist das Auto meiner Kollegin. Das ist das Auto meiner Kollegin. Ini pekerjaan Das ist die Arbeit meiner Kollegen. Das ist die Arbeit meiner Kollegen. Kancing kemeja yang copot. Der Knopf von dem Hemd ist ab. Der Knopf von dem Hemd ist ab. Kunci garasinya hilang. Der Schlüssel von der Garage ist weg. Der Schlüssel von der Garage ist weg. Computerboss Rusak. Der Computer vom Chef ist kaputt. Der Computer vom Chef ist kaputt. Siapa orang tua dari anak perempuan ini? Wer sind die Eltern des Mädchens? Wer sind die Eltern des Mädchens? Bagaimana saya datang ke rumah orang tua anda? Wie komme, ich zum Haus ihrer Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Rumahnya terletak di akhir jalan. Das Haus steht am Ende der Straße. Das Haus steht am Ende der Straße apa nama ibu kota Swiss? Wie heißt, die von der Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? apa judul buku itu? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißt der Titel von dem Buch? Siapa nama anak-anak tetangga? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Kapan anak-anak liburan sekolah? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Kapan jam praktik dokter? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Kapan Jambuka Museum. Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?